Мов, цуценя, хоч би й посеред ночі, Коли б той не повернувся від своєї шльондри. О, ця жінка, ця негідниця, розпусниця, повія, Профура, лярва, лахундра, шльондра, потіпаха, Чорти бій за коси микали. Жанна бажала їй усіх бід, усіх лих і нещасть, Котрі існують на світі. Не було такого горя, яке б не кликала на ту схолери таки гарну біляву голову, а найбільш зичила якоїсь хвороби, яка б спотворила розлучниці нахабну пику. Кислотою біє облити чи що? Ця тема настільки зацікавила Жанну, що вона почала обмірковувати таку можливість як реально і замислилась над кількістю, якістю і концентрацією рідини, яка б виручила – Неодмінно виручила з тяжкої тарапати, в яку закрутила жорстока доля бідолашну напівпокинуту дружину. Звичайно, вона не подасться сама впроваджувати у життя справедливу помсту. Для цього існують люди, яким така робота за виграшки. Треба лиш обміркувати все і порадитись із кимось, і з кимось мудрим. Жанна зрозуміла, що їй зараз потрібно. «Неллі! Неля! Нінель!» Саме ця загадкова жінка допоможе їй. І чому вона така дурна? Чому зразу не прийняла вчасно її допомогу? Комизилася, упиралася. Героїня сімейного фронту, блін! Гідності, бач, пильнувала. Ховала голову в пісок, немов отой позбавлений кабети австралійський страус. Гадала, минеться, обійдеться... «Снаряд пролетить повз її хату!» «Де був розум?» «Та ж бери, послухайся!» І досі б та чортова баба сиділа вже собі у свого законного, у своєму Дойчлянді і не створювала людям проблем. Гарячково кинулась шукати папірець із номером телефону, який тоді в ресторані похабцем засунула кудись. «Де ж він? Де?» «Спинилася!» Спробувала міркувати логічно. Візитівка мусить бути в одній із сумок. «Логіка, Жанно, логіка, згадай, в якому костюмі ти була того дня?» Логічні розмірковування завжди дають плоди. В цьому Жанна переконалася ще у школі. Згадала колір костюма, згадала колір сумки. Візитівка лежала на місці. Нінель озвалась після першого ж дзінка. Жанночко, ви. Їхня розмова із телефонної швидко перетворилась на вміру ділову, в міру душевну бесіду про сенс життя і місце жінки в суспільстві за горнятком кави у Лондоні. От бачите, Жанночко, нарешті ви зрозуміли, не хвилюйтеся, нікуди ваш Віктор не подінеться. Це не так просто, як йому здається. Я, звичайно, допоможу. «Знайду людей, моїх однодумців, ми разом подбаємо про те, щоб покарати зло. Я повторюю, мій інтерес тут суто принциповий». Жанна не повірила. «Ніхто заради принципу не допомагає іншому». Та її не хвилювали деталі. «Причини, люди, шляхи досягнення. Єдине, що важливо – мета. Повернути Віктора». Повернути за всяку ціну. А чим доведеться розплачуватись потім, побачимо. Та ж не її безсмертної душі зажадає оцей Мефістофель у спідниці. Вони розробили план дій. Я перевірю, Переконаюсь, що справді він у неї. Гадаю, це не складно, зателефоную. Прийшлю машину так безпечніше. Знаєте, таксі уночі. «А якщо не відчинять?» «Прикинуться, що їх немає вдома. Я ж не ламатиму дверей, вони залізні. Тим краще. Грюкайте, стокайте, щеняйте якнайбільше галасу». Вона не захоче, щоб збіглися сусіди. «Відчинить. А потім, як ми домовились?» «Але без істерики, без скандалу. Плачте, але не клиніть. Ще краще не плачте, якщо зможете». Він повернеться, побачите, і він піде з вами. Мої розрахунки завжди правильні. Чи майже завжди? Останню фразу Нінель пробурмотіла собі під ніс, щоб не чула Жанна. Один з її розрахунків, найпринциповіший, найнеобхідніший для неї самої, чомусь не спрацював. Принаймні досі. А все видавалось правильним, логічним. Мабуть, знову о той примхливий синочок мами Венери, кучерявий, крилатий грецький божок, з луком і золотими стрілами втрутився